Na asalamu alaikum wa rahmatullahi wa Habari za muda huu na wakati ndugu zangu wa wafatiliaji wa Mbuguru Mbuguru TV. Uh, leo niko nyumbani hapa na ndipo katika chumba mahalumu. Leo nimeamua kutoa kitu cha Kitu cha sana ambacho kinachoitwa Ngetwa. Ngetwa ni mzimu una majina zaidi ya matatu. Huu unaitwa Ngetwa, unaitwa mtandeni lakini unaitwa rufia rufiambo. Yaani kwa kiruguru rufiambo nafikiri ruguru wenyewe wanakuwa wanaelewa. Lakini mara nyingi sana tunapenda kutumia kuitongetwa. Ni mzimu hatari, ni mzimu ambao tunaotumia katika njia za uchawi. Na ndio mzimu huu nimeutenga kwenye chumba maalum ambacho chumba hiki huwa kinatumika kupitia mzimu huu uto. Mzimu huu unaamrishwa na nakouamrisha wewe unatekeleza kili na ninachokitaka mimi lakini pia mzimu ukitaka kuutumia kwa kazi za kutibu mbali na utumia mtimu huu lakini ukiwa na vifaa yake mfano unatkiwa upate ngombe aiza za mbuzi lazima uchinje kusheresha mzimu huu kwa nia ya kwenda kufanya shughuli mzimu huu upo kwa kutatua matatizo yaliyoshindikana yani kuna marazi ya kichawi yameshindikana mtu anamatatizo, matatizo mtu anataka mali anataka nini huwa mzimu huu Una, kama unaguwona uwa mara ingi, tunaweza kutumikisha ili ufanye kazi. Leo hii nataka ni ujaribu yote tuendele pamoja, tuwe tunawangalia. Ngetwa au mwana mtandeni, mimi na kuomba, vijana wako wamesimama wote, wana kuangalia wewe. Wanataka usimame ili uwape, ya kuwasalimia hali ya kuona kumba wewe na unaweza kufanya kazi yoyote ya kiulimwengu wa kidunia. Naomba usimame, uwasalimie wajuku zako. Kama unavona, mzimu wetu wakona simama, iliweze kutoa salamu. Na kama unavona hapa, tahari sasa unaweza ukatoa salamu. Na salamu yake, unatoa kama hivyo unavona kwa kucheza aiza kwa kutikisika, ili unatoka kuwasalimia. salimia. Huni mzimu atari sana jamani. Basi, bago naomba usimame, taratibu, naomba urudi, ukumzike chini jamani huu kama mnaoona hapa sasa wanarudi kwenda kupumzika kupu kwao ni mzimu ambao hatari hatari sana kwa hiyo huu ni mzimu unatumika kwa njia nyingi mzimu huu unatumika kwa njia za kuweza kutatua masuala ya kichawi mzimu huu unaweza kufungua vifungua vilivyoshindikana walivyofunga njia za wachawi ndio maana mzimu kama unako mbali kwa Marekani Kanada Uingereza na Japan China nani Kenya tunatumia mizimu hii pani yabaya kutatua matatizo yako njia mbaadi lakini kuna garama tena ni kubwa kupitia kupitia kutaka tatumie mzimu kwa sababu ni mzimu ambao unasikia, unakura, unaona lakini uleko uwe na uwezo na mwezo za kuweza kuhuona mzimu kwa hiyo leo ni miamua kutoa hili siri nzito sana wengi wanashangaa kwamba mdoguru mdoguru mdoguru kama hivyo unavowona mzimu huu unawo hili unecho kitaka unafanya babu naona umbesi mama Ataka lijue shida gani au kuna nani uliyemona ni mbaya kama kuna mtu wote ni mbaya basi naomba nitakuulizwa kwa wakati alafu tutajua wende ukamfanye vipi kwa ni babu ambao kwa huwa mara nyingi anapenda kuonyesha uwezo wake anapenda kuonyesha nguvu zake huu ndio mzimu wetu sisi wachawi tunaitumia kwa nguvu za uchawi tuna tuficha katika chumba maalum Sili mladi tukuweka semo vyo vyo uwele kane, no Huli mzimu unakuwa unatoka semo maharum na unakuwa special wa mzimu huo Kwa hiyo, jamane, wanataka kuja kwa Dr. Mpuguru, nimi nipo na nasaizidi kusaidia watu Na amini, sisi ni wanadamu, dunyanya, patupo na tunafanya mambo mengi Wapowengi wataniamini, wapowengi wataniamini, wapowengi wataniamini, na mistake uniamini Mtafute mtulemu wamininenda, uneni amini mimi, njoo nita kusaidia, nita kusaidia, na mungu nizungu watakujaria Tunezo wakafata hafi anjeva. Hai babu, naomba usimame tuwa hage. zako ili. Na mimi, niende likafani shuguri nyingine. Hai temane babu wanawahaga. Amesimama hapo kama mnevo muona. Aomba aleba hage. Kwayo huyu ndo babu ya jamani Hai babu naomba kururi. Baada kutoa salamza za hage. Naomba ururi wabu taratibu. Wendokapu mzike jamani. Huu mzimu ni mzimu atari sana. Huu ni mzimu atari sana. Ni mzimu ambao unameuniza. Ni mzimu ambao una atari, kubwa. O, kasema, lambda, kwa ndio unaweza ukasema labda kwamba eh ame amenania hapana sisi atutumi hizo njia ambazo unazojua wewe wala simi na kubonyeza simefanya nini hapana hizi ni njia tunazitumia ili tuweze kuwaonyesha bara zetu kwamba ni nini tunaweza kukifanya. haba babu mimi naomba nondoke, wape hai wa vijana hao wa kuone vona, unovaona basi babu unaomba urudi upumzike ili tuze tuku bali jamani